Salme 129 En sang ved oppstigningene Lenge nok har de vist fientlighet mot mig, helt fra min ungdom av. La Israel nå si dette. Lenge nok har de vist fientlighet mot mig, helt fra min ungdom av. Men de har ikke fått overtake over meg. På min rygg har plogmenn pløyd. De har forlenget sine furer. Jehova er rettferdig. Han har hogd de onnes reip over. De skal bli til skamme å trekke seg tilbake, alle som hater, sier hun. De skal bli som grønt gress på takene, som har visnet før det blir rykket opp, som høstmannen ikke har fylt sin hånd med, eller den som samler kornbanen sin barm med. Heller ikke har de som går forbi sagt, Jehovas velsignelse være over dere, vi har velsignet dere i Jehovas navn.